Ungefär ett halvår efter det att Ingmar Bergman tackat ja till att bli ny chef för Dramaten bestämmer sig en av teaterns största stjärnor för att ta ledigt en tid. Det är Inga Tidblad som avbryter sitt 30-åriga engagemang vid teatern efter säsongens sista föreställning av Ornils pjäs Byggda i allt högre boningar. Varför slutar hon, frågar Stig Genebom. Det är helt enkelt att jag tycker att jag någon gång i livet, medan jag kan gjuta, ska få vara ledig. Och bestämma lite själv över mina tider. Jag tycker inte vi ska ta allt för högtidligt på det här att jag lämnar dramaten. Det gör jag ju inte. Jag kommer gärna tillbaka men inte före 64. Sent till 64. Och hur kommer ni att tillbringa den lediga tiden? Jag hoppas att jag ska kunna få resa. Jag ska kunna få träffa min familj i lite större utsträckning. Och om det kommer något anbud som frästar mig- så ska jag kunna göra det för en kortare tid. Det här kommer inte som någon överraskning för Ingmar Bergman och kollegorna? Nej, då, inte alls. Det har varit på tal i flera år. Men det har alltid kommit något emellan som har gjort att jag har skjutit upp det. Jag känner mig kanske... Jag kan inte säga att jag känner mig överansträngd eller särskilt trött. Men jag känner en viss spänning inom mig.